No a takže musíme se dostat na ten pochopení toho začátku myšlení, který tam stále je, to je ten podklad mysli, který je prázdný, z kterého všechny mysli vychází. No a to je jako vnímání toho souvislého vznikání. Když už vyjde mysl, tak vyjde na základě z karmického aspektu vnímání je už někdo, kdo vnímá, někdo, kdo vidí a něco, co je vidění. No, pak vzniká to rozdělující, to rozdělující moudrost a no, tak podle stupně realizace my se dostáváme do hlubší a hlubšího stupně utrpení tím, že se lepíme na, ty, na tu rezultativní karmu. No? No? Ještě, ještě máte jednou ty jemný je to aspekt karmického poznání, ten druhý? Ten druhý aspekt, to je ta mysl, která se obrací na objekt. Jo? To je stejný jako v terovádě, proto jistí učenci si myslí, že i není vyloučený, že ten autor tohoto spisu byl ovlivněný. Vimuty Maga. Tehdy nebyla Vimuty Maga, byla Vimuty což je základ pro Vimuty To napsal Upáli Arahat, no a pak Ašvagausa, který je považovaný za bodhisatvu, aspoň v tom Maga to je, tak ten prostě na tu tradici navázal. No a doplnili těma syngalskýma komentářem, který se ztratili. No a to je tradice televády. A ten třetí teda aspekt je ten objekt. A třetí aspekt to je ta nimita, se ta tam objeví. To je aspekt mimity. A nimita znamená, to je slovo, které má mnoho významů, znamená objekt, znamená sign jako obraz objektu, symbol objektu a tak dále. No tak můžeme to chápat jako objekt, jako obraz, jako něco, co se dá chytit. No a vnímání je uchopení toho obrazu. No a to je taky proces paměti, že uchopíme ten obraz. Ne? Protože jsme uchopili ten obraz, no tak máme paměť. Ne? Proto moudlí Náhna Polnika se ptal, napsal o tom pojednání, proč není v buddhismu tak důležitý aspekt mysli, jako je paměť? Jo? Protože paměť obsahuje různé procesy. Na základě vnímání pak máme saty. A tím pádem se upevní ta pozornost. Pokud tam není vnímání nad tak ta pozornost se neupevní. No a pak žijeme jako vesní. Jaké obrazy, věvy, tak my poslední. O tom by mohl nám povídat tady pan Zdeněk, ten strávil tři, tři týdny v, v temní Tam se určitě objevovaly hodně obrazy. No a to je dobrá zkušenost, člověk poznává sám sebe v obraze. No a když do toho je pak to světlo, tak. To je silná zkušenost.